Персонально йому оголошую голодівку і вимагаю негайно повернути всі мої літературні твори, відібрані в таборах, тюрмах та засланні. Голодувати довелося 21 день, а відтак мені справді майже все повернули. Світова громадськість Картала Чебрикова звинувачувала його в вандалізмі, і він не витримав. Наказав усе розшукати і повернути. Не повернули тисячу рядків роману про сколоцькі часи, які були загублені або знищені на етапі. А в травні 1987 року разом з іншими політв'язнями ми були помилувані. Форма звільнення не вельми приємна, якщо ти приймаєш помилування, отже, визнаєш себе винним. А проте Сахаров і Боннер умовляли нас приймати нав'язане владою помилування. Держава поки що не готова визнати власну провину. Це справа майбутнього, і політв'язні почали виходити з концтаборів та повертатися заслання. «Куди ж нам повертатися?» «По суті, вільні, ми продовжували жити в засланні». З дитсадка я звільнився ще наприкінці березня, коли сніг на даху перетворився на Кригу, і його належало якось поскидати вниз. Будинок був двоповерховий, площа даху доволі велика. Попросив завідувачку видати мені, бодай мотузю, аби я, припнувшись до димаря, не з'їхав униз разом із Кригою. Дитсадком завідувала дружина секретаря Райкому, що трималася зі мною доволі пихато, бо цим то я належав до рабів, а вона почувалася аристократкою. Може, так воно й було насправді? Ніхто раніше не вимагав мотузя, призирливо кинула у відповідь. Якщо воно вам потрібне, шукайте самі. Я вимушений був подати заяву про звільнення. Насолоджувалися прекрасним літом у горах та ще тим, що тепер Микола Миколайович не посилав на зерці за нами своїх мотоциклістів. А може тут і залишимось? Роздумувала в голос Раїса. Поглянь, яка краса довкола. Я лише важко зітхав у відповідь. Згодом поїхав до Кузьміна в розвідку. «Чи не випустять нас за кордон?» Тоді ж бо виїзд за кордон був вельми важкою проблемою. Обов'язково належало мати там родичів, а їх у нас не було. Кузьмін сприйняв моє запитання про виїзд цілком спокійно. Лише волів уточнити. «На зовсім чи тимчасово?» «На лікування?» – відповів я не було брехнею. Мені треба було щонайменше зробити операцію «Грижі». А взагалі кажучи, ми з Раїсою потребували капітального ремонту. Ну що ж, подавайте документи. Того ж дня я написав Ігорю Качоровському і запитав, чи ще не виїхав із Мюнхена мій родич, котрий обіцяв запросити нас із Раї в гості на півроку. Ігор зрозумів мене правильно, і невдовзі ми отримали листа від доктора Володимира М'ялковського. Новоявлений родич писав, що вони з дружиною чекають нас із великим нетерпінням і вже подали відповідні документи в державну установу, яка оформляє запрошення та видає гостьові візи. Навряд чи варто деталізувати бюрократичну круговерщу, в даному разі неминуче. Ліпше назвати імена тих, хто нам допомагав у Німеччині, а відтак у Сполучених Штатах залікувати рани фізичні і духовні. Та ще, мабуть, належить розповісти, про наше прощання з Андрієм Сахаровим і Оленою Боннер. Із Барнаула вилетіли наприкінці жовтня, але земля вже була вкрита товстим шаром снігу. В Москві також стояла зима. Поселилися в готелі «Україна». Приймали дітей, що приїздили з Києва попрощатися з нами. Особливо я був свільований знайомством з Оленкою, донькою від Асі, з якою мені забороняли бачитися, коли вона була маленька. Виросла з мрією про батька, розшукала мене в гірському Алтаї, а відтак приїхала до Москви Це була ніжна, гарненька дівчина, що успадкувала мій характер і мою душевну відкритість Матір зневажала, любила бабусю, яка її власне і виростала Ми одразу ж полюбили одне одного В Раїсі вона також побачила друга і навіть запитала, чи можна вас називати мамою Згодом вона приїде до нас в Америку і назавжди залишиться жити в Нью-Йорку. Приїхала до Москви також Таїса, чий приїзд до Алтаю я тут проминув заради стислості викладу. До Сахарова нас запросили на другу годину дня. Він тепер жив у кооперативній квартирі, що, як нам здалося, відповідала потребам сім'ї академіка. Меблями Сахарова поки що не встигли обрости, але на стінах висіли гарні картини, і це робило помешкання схожим на музей. Та нас безумовно цікавила не квартира, а її господарі. Я вже казав, що з Андрієм Дмитровичем та й з Оленою Георгієвною ми були ровесниками. Бачилися в останнє 1976 року в Московському міському суді, де мала розглядатися справа Андрія Твердохлебова, але так і не розглядалася. Ми тоді, зіпершись на підвіконня, приязно порозмовляли, але ніколи поміж нами не зникала певна дистанція. Такими близькими, як і з Григоренком, ми не стали. І ось тепер зустрілися через 11 років.